Zdaj, jaz bi um, najprej rada povedala, da se um, pač zahvaljujemo za to priložnost, da lahko predstavimo naše delo tukaj in bi rada povedala tudi, da je to za nas prišlo kot presenečenje in to dobesedno, ker smo za to predavanje izvedli preko Google Alerta. Um, prišlo nam je obvestilo, da imamo predavanje, um, na kar smo klicali in to je bilo to. Neč <laughs> ja, hodga. Um, drugo presenečenje, ki je bilo za nas, je bilo um, nas, sam naslov uh, temne plati nanotehnologije. Uh, tretje presenečenje je bil še en naslov animacije nanotehnologij. Zdaj, uh, kar hočem povedati je, um, v bistvu, da mi bomo predstavili, uh, v katerem segmentu našega dela uh, se mi dotikamo nanotehnologiji in zakaj. Um, Seveda, obsega to tudi kritično gledanje eh, do neke mere na nanotehnologije in njihov razvoj. Eh, obsega pa lahko rečemo tudi animacije. Eh, vse skupaj se je začelo eh, z razstavo, ki smo jo imeli v sklopu Galerije Kapelica, eh, mislim, da leta 2006 na Evropski komisiji v Berlemoju. Takrat nas je eh, komisar za pač znanost, Janez Potočnik preko kapelice povabu da predstavimo svoja dela tam. Šlo je za dela čisto izven te sfere, ampak tam smo pa spoznali kar precej ljudi. Mislim, da bi bil tam tudi vodja oddelka pač za nanotehnologije na Evropski komisiji in nas je povabu na sestanek, kasneje nas je povabil tudi na eno delavnico, Um, to je bil outreach oziroma kako um, komunicirati um, te nanotehnologije širši publiki. Um, za nas je bilo to izziv in presenečenje, ampak um, nismo pa računali, da se bo iz tega razvilo to, kar se je potem kasneje tudi zgodilo, um, ker smo preko njih dobili povabilo, da bi sodelovali v enem evropskem projektu um, prav za komunikacijo nanotehnologij. Zdaj, za nas je bilo to, kot za veliko večino ljudi, nekaj novega. Seveda smo že slišali za nanotehnologije in te splošne izraze. Moram pa reči, da nismo bili potkovani zdaj ne, zagreti, zdaj pa to je ne, naš cilj življenja. Prva stvar, kar smo dobili, je bila možnost, da pridemo v stik z raznimi ljudmi, ki se s tem profesionalno ukvarjajo tako od znanstvenikov do raznih sociologov in vseh sort profilov, no tam smo začeli potem malo pobližje spoznavati določene raziskave, počnejo določene prednosti in tudi določene pasti. Zdaj, kar se tiče samega evropskega projekta, stvar se lahko gledate tudi na spletni strani, Um, ki je kako že www.timefornano.eu. Um, kar se tiče tega projekta, je namenjen uh, segmentu um, populacije, ki obsega med 9. letom do 18. leta nekje. Um, gre pa za spodbujanje najmlajših temu, da bi spoznavali nanotehnologije in sicer ne zdaj da se od njih zahteva, da postanejo znanstveniki in eksperti, ampak da o tem razmišljajo in da uh, poskušajo izraziti svoje videnje, uh, kam bi to lahko peljalo. Um, zanimivo, nam je bilo zanimivo sodelovati pri tem projektu uh, ravno zaradi tega, ker se gre mm, za nek pristop drugačen, kot je bil do sedaj. Uh, ne gre toliko za to strogo edukativno plat, kot smo jo vajeni v šolah, kjer ti pač učitelj ali pa nek gost, ki lahko znanstvenik pove določene stvari, ampak gre bolj za vzpodbujanje domišljije. In ko so nas spraševali, kako bi lahko pravzaprav poskušali pristopiti tem mladostnikom, se nam, eh, pač smo imeli idejo, da bi bilo mogoče dobro, da bi poskušali jih uplest v nek proces, kjer bi oni poskušali ustvarjati eh, recimo videe ali pa animacije eh, in, ne vem, razno razne mogoče tudi stripe, eh, prav na, na nek kreativen način, no, da bi pristopili. Eh, nam je bilo seveda zanimivo uplest eh, take medije, kot so Um, socialna omrežja um, YouTube uh, Facebook, recimo in uh, razno razna ta omrežja, kjer vemo, da se pač mladostniki večinoma zadržujo, ko obrskajo po internetu. Konc koncu, recimo, če pogledamo, jaz, če pogledam mojega nečaka, ki ima 12 let, vsi na tem Facebooku, kakor da bo tam odkril, ne vem, smislu življenja. Ampak, no, um, danes so taki čas in mladina je tam. Uh, skratka, Kar smo hotli doseči bilo pa to, da ne bi te videi bili um, zrežirani oziroma zapleteni uh, v samem procesu nastanka, ampak da bi se omogočilo uh, nek tak pristop, kjer bi lahko uh, uporabljali uh, orodja, ki so nam v vsakdanjem življenju dostopna. Uh, zato smo potem poskušali tudi mi sami napraviti neke animacije na točno določene teme, ki bi lahko prikazali um, mladim seveda, kako se lahko to tudi počne. Um, moram povedati, da zdaj po dveh letih tega projekta smo zelo presenečeni nad uh, odzivom in nad rezultati in um, Lahko rečem, da smo bili predvsem presenečeni, da, da so mladi se tako zauzeli in mar si kdo je pokazal tudi kakšno stopnjo znanja oziroma inventivnosti v tej smeri celo boljšo od nas. Zelo presenetljivo. Zdaj, kaj več od projektu, pa lahko poveste tudi Juri in Tomi? Ja, v bistvu za nas je bilo sploh zanimivo to, kot je Sandy že rekla, da Ponudimo komisiji neke vrste format izraženja. Ne. Ker je projekt namenjen mlajši generaciji in ker tema nanotehnologije ni še prisotna v šolah, niti v osnovnih, niti v srednjih, se v bistvu pristopa k nanotehnologiji zelo tako v bistvu v širšem pomenu. Ne. In Cil Evropske komisije tukaj v tem primeru je bil predvsem ta, da naredi en korak naprej pred združenimi državami in recimo Japonsko in da ne v bistvu uvaja nanotehnoloških izdelkov ali pa produktov v, na trg, preden se v bistvu porabnik ne odloči za to, ali je to sploh pomembno za njega ali je to sprejema, da, da se ne bi slučajno zgodilo pa čisto, kar se je zgodilo z genetsko modificirano hrano, primer, ki smo jo v bistvu še preden, smo se za njo odločili dobili na policah v trgovinah. Ne. Um, no, tako da v bistvu zdaj tukaj uh, če najprej pokažemo to spletno stran, ki smo jo naredili. Mi smo sicer uh, v tem projektu eni od devetih partnerjev. Projekt je financiran iz Evropske komisije, In uh, mi smo bili zbrani pač za ta uh, kreativni in uh, nekako inventivni pristop uh, k, k komunikaciji, ampak ne uh, k nekako promoviranju uh, nanotehnologije in razvoja nanotehnologije, ampak uh, k odpiranju dilem, vprašanj o nanotehnologiji, ali je to za nas pomembna stvar, ali bo to res odločilo v na naši prihodnosti, ali lahko to prinese celo nekaj uh, zelo negativnega Uh, in uh, v bistvu tukaj imamo na vrhu uh, primenujeh imamo na primer odprte različne, eh, različne teme, kjer uh, pod vsako temo so uh, potem tudi razvite dileme, ne, kaj obišto v bistvu lahko na primer nanotehnologija eh, doprinese dobrega in kaj lahko uh, kaj bi lahko škodlo človeku, ne, ali pa uh, okolju. Zdaj, na primer če gremo na en ta video uh, in nekako malo razlaga, kaj je nanotehnologija, uh, naprimer, kjer je bil tak privacy ali pa... No, gremo, v bistvu spletna stran je sestavljena tako, da je en del spletne strani uh, samostojna platforma, drugi del je se pa odvija na YouTube, ker smo se odločili, da bomo uporabili video pač za komunikacijo. Tako če v bistvu pokažemo, primer za začetek en video, s katerim smo mi sploh začeli razmišljati, kako predstaviti nano skalo, naprimer nano valej v tem primeru, bomo zdaj najprej pokazali, pol pa rečemo. No, tukaj smo se v bistvu, na začetku smo se odločali, na kak način komunicirati, na kak način sploh plest mlado publiko v to uh, debato. In uh, ta video je bil v bistvu um, vzorec, uh, s katerim smo nim prikazali možnost, primer zelo kratkega videa, uh, videa, ki ga ni potrebno uh, nakladno obdelovati, primer, tudi, rečemo, ti napisi in vse te stvari so na, narejene vse na papirčkih, ni to, uh, potrebna nobena postprodukcija in tudi ni potrebno neko posebno znanje ali pa sredstva za izdelavo takega videa. Tam ste videli, smo uporabili na naprimer kontejnerje za, za boje za jajca, za predstaviti uh, nanostrukture, uh, ker so, uporabili smo te elemente prav zato, ker se v nanoskali določene strukture uh, teh nano uh, cevk in uh, nanomaterijalov zelo približajo vizualno tem, ki ste jih videli zdaj pre video. Ne. Uh, Naprimer, za vizualizacijo nanoskale uporabljajo znanstveniki v večini uh, mikroskope na uh, to, v bistvu, atomic force microscope, kar pomeni uh, uh, mikroskop na atomsko silo, uh, kjer uh, v bistvu uh, neke vrste tipalo skenira strukturo, skenira material v nanoskali in ga v bistvu uh, pošilja kot neke vrste impuls uh, računalniku preko te sonde, in računalnik ga v bistvu pri, v prizori v tisto, kar mi vidimo. Dejansko ne obstaja možnost vizualizacije nanoskale, ker je premajhna. Zdaj, če mi pomislimo, da je velovna dolžina e, svetlobnega spektra e, najnižja, spravi najkrajša velovna dolžina, par 100 nanometrov, nekje čez 300-400 nanometrov, ne, ultraviolične svetlobe, ugotovimo, da praktično ni možna vizualizacija nanoskale. Mi z mikroskopom, z elektronskim mikroskopom ali pa optičnim mikroskopom nanoskale ne moremo vizualizirati. Ne. Spravi, že to nam pove, koliko omejena je lahko naša kontrola te, tega področja, koliko sploh znanstveniki lahko kontrolirajo, kar delajo. Ne. In tukaj se odpreže prva dilema. Ne. Prave, oni gradijo v nanoskali uh, s temi nanocevkami in uh, nanožicami in nanomaterijali v bistvu gradijo strukture, niso pa v bistvu zmožni 100% kontrole tega, kar delajo. Po drugi strani zavedati se moramo, da se vsi ti nanodelci tako majhni, da lahko v bistvu, če nekje uidejo iz neke kontrole, zelo lahko ekspandirajo v zraku in pronicajo preko naše kože v, naš, v žile, ožilje, v, v kri in v bistvu kontaminirajo naše telo. In v bistvu zanim, zanimalo nas je, kako, lahko, kako naj bi um, ti mladostniki izrazili svoje mnenje prav o teh stvarih. o možnostih, ki jih nanotehnologija ponuja, to, kar nam znanstveniki ponujejo in prodajajo tako rečeno, ne? in po drugi strani o tem, kaj si v bistvu sploh novejša generacija, ki prihaja za nami, želi. Ne? Ali si res želi, da bi živeli več kot živimo zaj pomočjo nanotehnologije namreč lahko uh, ne bi tehn nanotehnologija omogočila podaljšanje življenja, ne? sprave regeneriranje celic, uh, uh, uh, Na primer, uh, preprečanje staranja kože in tako naprej. Ne? V bistvu ta, ta vprašanja so zelo široka. Tako da, zdaj vem, če se pogledamo še kak drugi video, naprimer o zdravstvu, tam imamo en tak simpatičen video, To so vsi naši uh, vzorci videa, ki so potem pomagali pač mladostnikom, da so oni svoje videe delovali. Uh, ja, uh, tako zdaj v bistvu uh, ena izmed tajšnih naloh, kot so že umeljena oba kolega, je ta animacija mladine. Se pravi, kako je na en zelo enostaven način pritegniti, zanimirati, da tudi oni potem začnejo razmiščiljati ne samo nano tehnologijo, oziroma tudi v tem operativnem prevodu, se ne, pravi nečesa, kar je v dosegu znanosti, recimo, pa potem transformirati v, v neko obliko, ki je njim prijaznejša, v tem primeru videoti. Te. Zato smo tudi, recimo, tukaj tako na začetku že uh, poiskali neke take materiale in pa pripomočke, ki so dosogljivi vsakomur in skozi potem, uh, ki jim zdaj kažemo, uh, poskušali zanimirati tudi recimo te mlajše, da bi potem prijavljali na YouTube kanal uh, te videote. videote ne. Zdaj še nekaj, zdaj v bistvu Dobro, sej, ta, ta, ta pogovor o nanotehnologiji tehnologiji dobro slabo. Ne? Veliko krat, v bistvu, ko se tega dotikamo, skozi določene vidite, se kažejo negativne stvari, skozi določene bolj pozitivne. Ne? In v bistvu, tudi mi kot, recimo, umetniki, ne? se pravi nekdo, ki je zunaj dosega te čiste znanosti, moramo zelo paziti, ne? da ne v bistvu nekako sporočamo nekaj, kar ne bi hoteli. Ne? Se pravi, za nas pravzaprav tukaj ni važno, ne? da se postavimo v vlogo eh, promotorja oziroma eh, nekoga, neko, ki je zagovarjena o tehnologijo oziroma jo zavrača, ne? ampak je najbolj pomembno to, da ostanemo na tisti meji, ne? Kje, ki omogoča, da se v njej razmišlja. Tako pozitivno kot negativno. Ne? Se pravi, da res nastane nekaj, v bistvu, eh, um, da se vzpostavi neko okolje, v katerem je mogoče eh, s spoznavanjem pač neke znanosti, v tem primeru nanotehnologije, ne? Uh, tudi, tudi v bistvu um, nekako uh, graditi nekaj, kar v tem primeru, kot so videti, nekaj že posegel v, v področju, recimo, umetnosti, graditi tudi nekaj, kar je, kar je kreativnega. Se pravi, uporabiti znanost, ne obenem se naučiti, po drugi strani pa v istem trenutku uh, izkoriščati, ne toliko za, za, za v bistvu uh, postate nekakšen uh, ko bi temu rekel, ne, pro ali pa kontra nanotehnologije, ampak jo samo v bistvu nekako tudi e, skozi to učenje pripelje do enega zaključka, ki je mogoče tudi bilo v, v, v, v umetnosti koncesiji. No. Tukaj, naprimer, če še rečem par besed o tem videju, ne, naprimer imamo to tablico, magnetno tablico za risanje ne, in kar je zanimivo, ne, ni slučajno, da smo mi uporabili to, to sredstvo, ker je... Prav v bistvu v področju nanotehnologije se veliko uporablja te feromagnetne delce, ki se jih zelo lahko z spremenjenjem magnetnega polja vodi in pač upravlja. Ne. In tukaj sta tudi ta dva lika, ne, ki so v bistvu prav pogovarjata o zdravstvu in kako bi lahko ta nanopil pač pomagal zdraviti eno določeno bolezen, Gre za to, da se v medicini razvijajo uh, neke vrste uh, možnosti uh, uh, zavžitja zdravil, ki, bi, ki naj bi se aktivirala uh, točno v določenem uh, območju v telesu, točno v določenem organu in tako naprej. To bi bila, na primer, velika prednost uh, zaradi operacij, olajšala uh, bi uh, posege v telo in uh, omogočila to, da bi se v bistvu aktiviralo zdravilo na točno določeni lokaciji. S pomočjo, rečmo, magnetnih vplivov, toplotnih vplivov, se pravi, mi bi zaužili eno tableto in uh, zdravilo bi se aktiviralo točno nekje v, pač, pljučih in tako naprej, ne. Po drugi strani uh, se pa uh, odpira spet to vprašanje, ne. Kaj se bi zgodilo potem s temi nanodelci, ne. Uh, bi se aktivirali, bi nas pozdravili, ne, Uh, kaj pa potem, ne, kako je z izločenjem tega ne? in če bi to izločili, kaj se zgodi potem, ko se izloči. Ne? Tako da v bistvu še zmerje obstajajo veliko vprašanja, kako uh, rešiti to uh, kontrolo teh uh, nanodelcev v telesu in hkrati tudi v, um, pač v naravi, v okolju. Zdaj, so že pre zdravstvo še en video nanobag, ki je v bistvu obrona bolj to uh, negativno, vzgovorno tehnologije uh, pasega problema. No je bilo tudi malo o, o točno tej zlorabi, um, do katre meje pač uporabljati in kje so postaviti. Ampovedla um, bi parada glede teh videov, to na samem začetku, da je bilo uh, nam ponujeno, da pač uh, pripravimo eno serijo videov, vseveda, v katere spadajo tudi tile ki jih pravkar ste videli. Um, da se predstavi pač komisiji, kako bi to sploh potekalo, oziroma kakšna, vid, kakšna videnja, kakšna zamisli imamo mi. Um, mi smo seveda to sprejeli um, in se kar nekaj časa mučili z, z vprašanjem, kako uh, to skomunicirati. Um, kaj ti po eni strani uh, pomisliš, da je to Evropska komisija, je to neka resna institucija malo te um, vsekakor stisne. Po drugi strani bi bil rad zvest svojim prepričanjem oziroma svojemu načinu dela. Na kar smo se odločili, pač na podlagi pogovorov in tehtanj, kaj bi bilo najlaže tudi za vplest vse te množice mladostnikov in kaj bi bilo najbolj speljivo, smo rekli neč, naredimo mi svoje, tako ko znamo, pole oni živijo zdravo, ne se odločijo, ali bojo to sprejeli ali ne. In mi smo pripravljenih deset videov, katere smo dali na DVD in poslali in so oni to premjerno pokazali na enem srečanju, um, pač kaj bil Nano Forum, ki se je odvijal v Milanu, v muzeju Leonardo da, da Vinci in tam je bilo seveda ta Excite in cela mreža znanstvenikov in komisari in tako naprej in so uh, tej od koordinatorji tega projekta pokazali teh uh, deset videov, um, kar smo kasneje zvedeli, je bilo, da so se Um, dobesedno valjali po tleh od smeha, ko so to gledali. Ne? Vsi so pročakovali te m, klasične vide, uh, kjer pač edukativno prikazuješ, uh, zdaj to je pa uh, nanotube, pa zgodi se to ali pa, ne vem, tukaj imamo ta delci in se zgodi tako, mi smo pa totalno na nek um, um, tak svoj način prikazali um, skoraj dano iste stvari, kar dobiš v tem videu. še ta nanoplot lahko pokažemo. V bistvu nanoploti, no, se pokažemo, pa uh, No, ta video je bil v bistvu narejen um, tudi malo uh, na, v bistvu na način reflektiranja tehnologije same, naprimer prej sem omenil ta Atomic Force Microscope in uh, ta mikroskop deluje zelo podobno kot neke vrste plotter. V bistvu potuje čez površino, jo skenira in v bistvu preko računalniške interpretacije prikaže sliko. Po drugi strani omogoča pa tudi manipuliranje na nanoskali, se pravi premikanje delcev ne, in gradnjo pač struktur z ne In na tak način v bistvu po eni strani je to pince, zna, pinceta znanstvenika. Znanstvenik v bistvu s pomočjo mikroskopa lahko manipulira nanoskalo. V drugi strani smo pa hoteli s tem videom v bistvu pokazati, kako nestabilna je pač realnost v tej skali, kako tej skali vladajo čisto drugačne fizične zakonitosti. Se pravi, ne moremo si predstavljati nanoskale kot neko makroskalo, kjer vlada neka gravitacija in tako naprej. V bistvu vse skupaj je nekako neobvladljivo. Zelo težko je manipulirati znano delci. Uh, no, v, bistu v času projekta smo tudi naredili nekaj takih uh, kratkih intervjujev znanstveniki, ta je naprimer en, ki ga lahko pokažemo, kjer tudi nakratko govori o teh glavnih dilemah, ki jih v komisija oskuša poče uh, skomunicirati. No. Potem pa lahko pogledamo še kak video uh, teh uh, sodelujočih. Video te se sve lahko ogledate vse na ja, tej spletni pa, ja, strani ali pa je na, je YouTube. na youtube -u and what I'm saying is just about nanotechnology something quite uh, strange it's a technology that is uh, a, a way that manipulates matter, that means atoms, the bricks of matter, the bricks of life in such a way that I will uh, build on devices that can be used for good or for bad, as always you know that uh, in uh, um, privacy for instance, uh, we have some possibilities for using these uh, devices these small very small cheap small tags to detect if uh, in the future uh, if for instance i am a very stressed person so i can put this tag on my uh, on my skin and i will see immediately how uh, are uh, the the parameters of the blood the parameters of the sweat and on uh, and of uh, uh, of the tears for instance That says me, me, okay, you you're a very stressed man, so you need to go to the hospital, fine. With the same technology, the doctors would go on in depth and identify if, for instance, I have a disease. So with this small technology, doctors can help me to heal myself, but also to investigate more in depth. And they could possibly say, well, wow, man discovered that you have a disease. What to do with that? If this disease has no cure, does the doctor say this to me? Or who owns this information? This is a dilemma, that's for sure. For instance, if this information is stored in the hospital and there are some insurance companies that have access to this information, what will happen in the future? This information could be used against me ta informacija možda bi uspravljena za druh pašnjivih. Kaj bi manjati ta informacija? Kaj bi bi bilo vznikov? Mysljim, doktor, v svojo? To je nice nekaj vznikov za vsega. Uh, no, zdaj v bistvu uh, tukaj, kar se tiče projekta, kar se tiče tega našega prispevka uh, teh kreacij vide smo nekako pač pokazali par primerov Zdaj je bilo pa zanimivo videti če kak video, ki so ga realizirali uh, Na primer, um, en zanimiv workshop so imeli v uh, tem Deutsche Museumu, v, Deč Museum, v uh, Minhnu, kjer je v bistvu skupina študentov uh, in uh, dijakov, predvsem dijakov, izdelala nekaj zanimivih videov, zanimivih v bistvu, predvsem zaradi tega, ker uh, gre za format uh, uh, nekako komunicira, ki prese, komuniciranja, ki preseže tudi uh, po eni strani uh, to jezikovni problem. Pravaj, tukaj pri tem projektu sodeluje devet različnih držav in uh, zanimivo je tudi, kako smo v bistvu lahko z YouTubeom presegli tudi ta problem jezikov in uh, tudi z medijem kot je video smo nekako uh, preskočili to problematiko in uh, šli direktno v pač, uh, to osrče problema, brez da bi se ukvarjali pač s tem prevajanjem in uh, zapleti, ki samo pač omejujejo komunikacijo. No, tukaj nekaj par zanimivih video, ki jih lahko pokažemo, Tako, da vidimo, kako so, so oni odzivajo na to, kar, kar ni je bilo dano. No, zdaj v tem video je jasno, da so se nekako vsi spominjali na te filme, v bistvu znanstveno fantastične, ker je pač to potovanje po... Uh, o in poskušanje, pač, v bistvu, vplivanje direktno na določene bolezni. Seveda, v, v, ko govorimo o znanosti in o razmišljamo o prihodnosti, se vedno neizogibno spominjamo na znanstveno fantastične filme, na znanstveno fantastične romane, na primer en par zanimivih stvari iz področja nanotehnologije je bilo izrečenih tudi v znanstveni fantastiki, primer roman Kriktonov, roman Prej, ali pa, ki ga lahko pač mogoče kdo od vas pozna, kjer govori prav o teh nanodelcih, ki videjo iz pač kontrole, iz laboratorija. In potem imamo tudi znano teorijo Grey Goo, Erika Drexlerja, kjer je v bistvu Uh, bil prvi, ki je uh, nekako postavil pod uh, negativno vprašanje nanotehnologijo in to že v zgodnih 80 letih in na tak način uh, nekako vzbudil tudi uh, uh, velik skepticiz skepticizem do razvoja tehnologije in povzročil, uh, v bistvu vsaj znanstveni, ki govorijo, da je povzročil veliko škodo razvoju nanotehnologije, in se uh, na koncu nekje, uh, mislim, da uh, začetek uh, leta 2000 tudi javno upravičil za to uh, njegovo teorijo. Zdaj lahko tudi na kratko za kaj gre. Uh, pri teoriji Grej Gugre uh, v bistvu za uh, uh, znanstvenike, bi v bistvu za ki je ta teorija je zelo aktualna prav za uh, današnji čas, ko je bilo na naprimer to izlitje uh, nafte v uh, Mehiškem zalivu, s pomočjo nanotehnologije bi lahko v bistvu snov pripeljali do tega, da bi določene snovi, ki so manipulirane na nanoskali, določeni elementi, na sebe vezali oglik, Sprav oglik je v nafti, v sorovi nafti, in na tak način v bistvu očistili vodo in rešili en tak veliko, eno veliko ekološko katastrofo, kot je bila na primer, ta v Mehiškem zalivu, Po drugi strani um, je pa um, v bistvu Drexler uh, uh, nekako napovedal, da se uh, zaprav zaradi te nezmožnosti kontrole znanstvenikov uh, pod na področju teh uh, nano elementov, uh, ti oglik, ta oglik lahko začne vezati na vse oglik, ki je v naravi. Ne? In to pomeni, da bi v par sekundah ne, ti uh, nanoroboti,, roboti, je on imenoval, uh, na sebe vezali vse oglik ki v bistvu sestavlja planet Zemlja in v par sekundah bi Zemlja pač postala prah. No. Da v bistvu to je bil en tak a, dramatičen a, a, izid njegove teorije, ki, potem, a, ki je potem precej negativno vplivala tudi na razvoj nanotehnologije v naslednjih desetletjih. Uh, še nekaj in zdaj, v bistvu nano, nanotehnologija uh, je že med nami, ne, tako da v bistvu danes ko srečujemo razno razne barve, pa čistila za okna, premaze, za šipe, za kopalnice in tako naprej, se tudi že uporablja znanja iz nanotehnologije. Uh, eden modern izraz, kaj ga denes srečujemo, je, uh, so srebrni joni, silver ion ki ga pogosto zdaj se te stvari ugravijo v klime, v postelnine, v celo v, v, v, v, pač v pohištvo in tako naprej, naj bi čistili ozračje, skrbeli za čistočo v domovih in tako naprej. Ne? Zdaj v bistvu spet ena taka anekdota oziroma se je kar zgodilo, je tudi to, da je Samsung v svoji pravni stroji ugradil oboben pač te srebrne jone v smislu tega, da bi pač vzdržoval boljšo čistočo perila in tako naprej poslal stroj na trg in v Evropi, v Evropi so mu nelepli, nelepko pesticid. Ne? Zakaj? Zato, ker v bistvu ta voda, ki je bila potem ozdravljena, pač te omezenije in tako naprej je šla v alkalinizacijo in tam potem nadeljevala tudi svoje delo. Se pravi, je uničila celotno floro, ki je vladala recimo eh, pred tem v teh odtokih in tako naprej in eh, normalno niso vedli, kaj se bo potem iz tega eh, pač razvilo, ne? kako bo to uč, učinkovalo na sistem in so v bistvu to nekako preprečili. In tudi sam sem, ki te stvari testovaril, nekako omaknil iz trga ne? Tako da v bistvu nakljub vsem tem zgodbom ali pa animacijam, ki jih imamo tukaj, ne, vseeno smo že v dobi, v dobi, ki posega recimo s to tehnologijo v naše življenje. Ko pogledamo še en video tudi o teh um, um, dijakov in na podobno temo. Jaz bi rada predvsem opodorila, ja bom pole. No, se je skoraj ta je povedal, tisto, kar bi jaz strada opozorila. A, predvsem se tle pogovarjamo, um, prihaja nanotehnologija, nanotehnologija bo delala čudeže, ne prihaja, Žetle že tle, en lep čas, jo uporabljate, mogoče se niti ne zavedate. Poleg tega nam pa nihče, prav nihče do zdaj ni povedal, koliko je to škodljivo, a, oziroma, a je to škodljivo, oziroma, dokire mere in kaj bo to povzročilo, točno, kar, kar je rekel tudi Tomi. Um, ne ve se, kaj se bo zgodilo, um, te stvari niso, ko so enkrat prosti uporabi, niso niti več tako pod kontrolo in se zgodi uh, v najmanjšem primeru, da razkrojijo in uničijo Floro, ki, se je, pač, uh, um, ki je bila predhoda, tam pred so spustili vse te uh, delce uh, v njo. Ne? Ja, v bistvu... Uh, Obstaja tudi en, ena zelo zanimiva uh, spletna stran, ki, uh, kjer so v bistvu navedeni, kjer je celotna inventura nanoizdelkov, ki so trenutno v prodaji. Tako da mislim, da je uh, nanoinventory.com, uh, mislim, da je nekaj takega naslov, uh, kjer lahko potem preko vseh držav malo pogledate, prebrskate, kaj v bistvu določene države že proizvajajo. Uh, primer, večina produktov prihaja prav iz izdruženih držav, ne? In a, a, v bistvu veliko imamo a, produktov, ki a, preveč produktov imamo prav iz področja kozmetike, a, krem, a, v bistvu tisto, kar se najlažje prodaja. No? A, in a, premalo imamo produktov, primer vodnih filtrov a, in stvari, ki bi, ki bi v bistvu veliko lahko pomagale tudi nerazvitemu svetu. Ne? A, tako da v bistvu a, recimo ti vodni filtri so... A, izdelava vodnih filtrov je dokaj poceni in prav s poseganjem v nano skalo, je mogoče v bistvu izdelovati neke vrste uh, napravce, uh, tako v oklepajo napravce, ki vežejo na sebe te negativne snovi in jih potem tudi uh, s pomočjo na svetlobne energije uh, razkrajo. Na en tak primer so zdaj tesno uporabli v Milanu, kjer so uh, na uh, Veni ulici asfaltirali Cesto in v premaz asfalta so dali v bistvu ene te nanodelce, ki na sebe vežijo uh, te škodljive uh, snovi uh, svinc in uh, uh, v bistvu ta uh, izločenje, iz, uh, izpušno izločenje uh, iz prometa in uh, s pomočjo vezanja teh delcev na sebe in uh, svetlobo in sončno energijo, v bistvu raz, razkrajajo te delce in uh, jih pač spremenijo v nekaj manj škodljivega kot to, na primer. Ampak nažalost se v bistvu večina, kot v večini primerov, tehnologija uporablja v, v, v, največ v vojni industriji, tako da v bistvu to nam pač na žalost ni niti na, na razpolago ta informacija, kje vse se uporablja. Govorijo, veliko je govora o tem, da, da bi s pomočjo nanotehnologije Uh, tako kot smo videli v enem videu prej omogočili pač uh, naprimer, da bi lahko celo uh, regenerirali uh, organe ali pa uh, celo uh, presajali uh, ude, roke in tako naprej. Uh, po drugi strani pa se že v vojska že raziskuje uh, na primer možnosti amplifikacije spomina uh, in uh, pač fizičnih sposobnosti kot je na primer vzdržljiv, fizično vzdržljivost, vzdržljivost pljuč in tako naprej. Ampak to, nažalost, vse v vojaške namene, ne pa v ki bi lahko koristili družbi. Ja, pravzaprav zdaj, v bistvu, tako zdaj mi normalno, da še enkrat povdarim, smo pač umetniki, ki smo pristopili pa z določenimi prijemi tudi na področje tehnologije, Nismo znanstveni, ki nimo znan, ki bi zadovoljili recimo um, eno objektivno radovednost. Uh, se pa recimo z našimi urodi tega dotikamo. Ne? In tudi naše delo gre rezumeti razume kot tako. Ne? Um, tako da zdaj, če kako vprašanje na to temo, lahko še malo razpredamo. Ta problem se izpostavlja tudi komisija, ne? ker zavedamo se, da so tudi mi smo imeli izkušnjo pač možnost videti, da se največje raziskave odvijajo prav tam, kjer je največ dnarja, ne? te multinacionalke bodo potem pač svoje, svoje izdelke patentirale in jih prodajale. Ne? In na koncu, tudi če bi bili, rečemo, na primer, ti vodni filtri, ki bi bili zelo dobrodošli za večino nerazvitih držav in vemo, da največ teh pač nerešenih starih bolezni je prav zaradi kontaminacije vode, ne? še zmeraj se to ne rešuje. Ne? In se, se, se tudi, jaz mislim, da se tudi tukaj v par vidih zaitek ne moramo vse pogledati, ampak če boste malo prebrskali, boste videli, ne? da se v bistvu sprašuje o tem. Ne? in Tudi komisija prav nekako v um, tem nekak, nekako alternativni debati v primerjavi s druženimi državami, ne, uskuša izpostaviti to problematiko, ne, da zakaj se financira na primer multinacionalke, ne, zakaj se v bistvu ne ustanavlja pač nekih organizacij, ki bi bile pač doseh vsem državam, ali zakaj se ne podpira ustanavlja centre, raziskovalne tudi v tretjem svetu, ne, Čeprav verjetno multinacionalke imajo tam svoje izpostave, ampak sam zaradi poceni delovne sile, ne. Žalostno je to, ne. In to smo tudi, na področju nanotehnologije, je veliko vprašanj usmerjenih prav to. Tudi komisija kot, pač, kot nek supervizor se sprašuje, ne, koliko v bistvu se bo to znanje res manifestiralo v pomoč vseh, ne, ne pa samo nekaterih, ne. Ja, v bistvu, eh, ena zanimiva zgodba je, ne vem točno iz države, ampak nekje imajo celo eh, te normative okolske in eh, eh, v bistvu pač eh, neke take eh, zakone so uvedli, kjer že govorijo o, naprimer, o nevarnosti izpusta nanodelcev. V ozračju se pravi, da se je to že dogajalo no, pri, eh, v območju nekih laboratorijev, Uh, ampak uh, za njih, tako kot si rekla ti, za njih je važno pač doseganje nekih uh, ciljev, ki se jih zastavijo in jih tudi za lastno družbo ne briga. Ne? In uh, uh, imeli smo možnost tudi debatirati uh, uh, z nekimi uh, pač temi uh, ustanovami iz druženih držav. Uh, tam imajo tudi neke vrste uh, to uh, komisijo znanstveno in uh, tudi precej se trudijo, da bi to nekako poskušali skomunicirati, ampak na žalost je to poteka čisto drugače kot ko v Evropi. Um, skozi samo raziskavo video, preko smo si hmilotili, naj povem še to, da smo pač seveda pregledali, kaj vse že obstaja na to temo in um, seveda smo se m, fokusirali prav na ameriško produkcijo um, in smo si ogledali njihove videe, um, In smo se uh, kar malo ustrašili uh, in upali, da pač te uh, evropski študenti in mladina, uh, s katero bomo delali mi, uh, ne bodo tako enosmerno uh, izdelovali teh video, kajte vsak video, kar smo tam pogledali, um, je bilo govora, niso se dotikali bistov. Vse je bilo, ne vem, nanotehnologija bo to ali pa... Čisto v strokovnem pomenu, kaj je, kaj so nanodelci, uh, pol so neke muzikle musical, delli. Uh, nihče se pa ni dotikov recimo uh, določenih problemov, kot recimo v tem videu, ki zdaj teče za nami. To je izdelek, uh, mislim, da finskih srednješolcev, ki so tudi lani zmagali na, na tečaju zaradi vsebine, uh, ker so dokaj kritični uh, do vseh teh stvari, ki se dogajajo oziroma do uporabe nanodeljcev pri vseh kozmetičnih pripomočkih? Ja, jaz, no, jaz mislim, da po eni strani tako, ne, vsej, tako kot smo rekli že prej, mi smo bili tudi malo skeptični, ker smo se na začetku ustrašili, da naj ne bi bili neke vrste reklamni spot za Evropsko komisijo. Ampak na koncu smo vseeno ugotovili, da je vseeno obstaja tukaj v Evropi ena bolj kritična, kritičen pogled tudi na to, no? če, pri, če se primerjamo z Japonsko ali pa z druženimi državami. Vsaj to. Vsaj tako zgleda. No? Zato, ker na, na primer v bistvu eh, v primerjavi z Japonskimi pa z druženimi državami normalno zdaj Evropska komisija izpostavlja to kritičnost in v bistvu to debato, ki naj bi eh, se je odvijala preden, bi nanotehnologija res z velikim zeletom prišla na trg. Ne? Po drugi strani se lahko pa vprašamo, ni tukaj v bistvu namen komisije samo ta, da prenesjo nekaj odgovornost na nas. Se pravi, mi smo vam dali znanje, povedali smo, smo vam, kaj je nanotehnologija ne? in zdaj, če bo kaj narobe, ne, si bo se bo tudi sami krili. Ne? Kot misel. A zim, o tem ne omenim, da je pred pol leta bil, bila na velika konferenca v Exploratoriumu v San Francisco, pač to je velik center. Um, kjer je eden od partnerjev iz projekta uh, šel tja, bil povabljen in uh, prav pokazal uh, namensko, uh, kaj se je naredilo v tem projektu in so američani bili zelo, zelo presenečeni. Uh, čez pol leta vidimo, da nas pa že veselo kopirajo, tako da ne vem, če nas bi ali hvabili. Ne, nikakor v političnem smislu. Uh, seveda je politična inštitucija, deluje politično, govorimo o temu, ampak ta drugem, seven frame program, ne, nikakor ne. Ja, ampak, sej, po eni strani, po eni strani je to oboja, ker to je komisija in gre za pač zalobiranje za to, kar je Tom prej rekel, ne, da je lahko dvorezen meč, dejansko je. Ne. In to je bil za nas tudi na začetku en tak zelo, malo smo bili skeptični prav zaradi tega, ne, ker bomo mislili, da je lahko uh, projekt zastavljen in lahko bi bil tudi zastavljen na tak način, da bi bil sam za doseganje nekih ciljev. Uh, še zmeraj lahko to rečemo. Ne seveda je, ne. Zdaj komisija, Evropska komisija ima uh, svoje pač normalno politično uh, misijo, ne. Ja, zdaj, v, v nanotehnologijo je bilo investiranih ogromnih uh, trestv, v zadnjih letih. Jaz, mislim, meni tukaj pred tem projektu je všeč, zato, ker je nekako investicija za prihodnost. Ne. Odpira se nekako možgane mlajši ne Oni ne bi bili tisti, ki ne bi se že v, že v začetku zavedali, ne, da se gre za njih samih in da bojo oni tisti, ki bojo uporabniki tega ne. in da bojo tudi, da je prav, da tudi oni pač izdajo neko dovoljenje, neko svoje mnenje o tem ne. In da Zdaj, če ti nič v bistvu ne narediš za to informiranje, v bistvu ostaneš zmeri na tem. Ali boš zaupal stroki in moraš zaupat stroki, ne? in ali pa boš v bistvu polemiziral na nek tak način, da boš dosegu nič. Ne? Ampak jaz mislim, da je tudi um, veliko ljudi uh, iz stroke, recimo sociologov in filozofov, ki predvsej delajo na tem, in sodelujejo tudi direktno s temi velikimi znanstvenimi inštituti, ne, in poskušajo precej vplivati na delovanje znanstvenikov. Vsaj, kar se tiče univerz in raziskovalnih inštitutov, ki niso direktno uh, v, v, pač upleteni v neke lobije, ne. Tam, kjer so pač multinacionalke, ki to odpero, vemo, kako to deluje, ne. in mislim, da ne bomo mi tisti, ki bomo to spremenili, ne. Ampak jaz mislim, da ena zavest mlajša generacija bo to lahko že sama. Zdaj, to bo tudi znanstveniki konc koncev. Ne. In ne smo v enem od intervju, ki smo ga imeli, mislim, pri temu um, projektu Hype, kjer smo sodelovali, je bil, tu smo povabili tudi enega znanstvenika iz Jožefa Štefana, ki prav dela na teh nanomaterialih in je rekel, da tudi oni sami se poskušajo ne, kot znanstveniki. ne. vendarle so ljudje, ne, poskušajo se vse, nekako postaviti vlogo uporabnika in zavedajo se, da so istočasno tudi uporabniki ne, tega, kar proizvajajo. Ne. Je pa tudi res, da je odvisno od posameznika, koliko ima te zavesti. No, kar se tiče sodelovanja z znanstveniki pri, če je vprašanje pri samem tem projektu, um, seveda se moramo zmirej posvetovati z njimi. Uh, vedno, ko imamo kakšen dvom, vprašanje, karkoli ne vemo, so oni uh, na. Uh, Na, tam pripravljeni pomagati, povedati, strokovno povedati stvari. Um, je pa res, je pa res, da se mar sekdaj, uh, precej močno zlasamo. Že na samem workshopu ta prvem avtreču smo bili, um, mi smo bili kot umetniki, potem so bili neki dizajneri iz Nemčije, um, potem so bili sociologi, novinarji, um, pro, neki profesori, razno razna stroka in znanstveniki. Um, in Kar je bilo zanimivo videti na tem workshopu, je bilo prav to, kako smo se primli med sabo, ker tam je bil, vprašanje bilo, kako komunicirati to stvar. In seveda, znanstvenik se nikakor ni mogel strinjati z nekim našim pristopom. Oziroma, lahko mu je bil tudi simpatičen, ampak z njegovega vidika je bil totalno nepojljiv. Ne? Vemo, da znanstveniki se pač osredotočili na svoje odkritje in stvari Ožajo, ožajo v neko uh, raziskovano točko, ne? če hočejo priti do rezultatov. A če ne, pa že umetnik, ker mi pač odpiramo, ne? Uh, iz ene točke pa ven. Ne? Uh, tako da, uh, tle so bile precej zanimive um, debate in kar se spomnim, pa uh, recimo ena m, taka uh, smešna prigoda je bila, uh, pač vsak je dobil uh, priliko, da je imel deset minut in predstavil, kako bi komuniciral uh, to nanotehnologijo, na kar smo mi predstavili naš način oziroma naše videnje in nas je eden izmed sodelujočih prav zabil, prav, uno ne nesramno, ampak brez milosti, ne, z njegovim videnjem, tam smo se seveda primli, spričkali, pač v konstruktivnem pomenu in ko smo zapuščali še ta workshop, je bilo, joj, joj, joj človek, mislim, ta res ne vidi dva metra pred sabo. Uh, po enem letu se najdemo in uh, nam človek uh, totalno prizna, da spoštuje, kako smo odreagirali in predstavili tvo, to naše videnje in naš način, kako bi komunicirali in uh, v bistvu, uh, da ful spoštuje našo odprtost. Ne? Uh, na kar sem ga vprašal, kaj je bilo pa ne, tisto uh, na, na samem workshopu, je rekel, ja, jaz sem pač zagovarjal uh, Naš pol, ne, naš način, ne. Seveda, meni je takrat kanlo, da se že takrat verjetno so se sestavljale ekipe, ki bodo pri določenih projektih sodelovali. Zdaj ne povem, ni to edini projekt, ki komisija podpira ali um, promovira, ali kako bi temu rekli. Obstajajo še na NanoU, mars ju, je projekt v istem času uh, nastal. Um, In seveda on je uh, verjetno lobiral in se trudil pač, da bi padel v projekt. Ne? Um, mislim, da smo v tistem primeru bili pravi piloti mi, ker smo šli na workshop in se nismo niti nadejali neki stvari, zdaj, da bo to nam preneslo uh, ne vem kaj. Um, potem so nas pa, če um, ta dirašenca iz Napolja, um, kontaktirali in uh, vprašali, če bi sodelovali pač pri, pri tem projektu, ker so oni bili zbrani za koordinatorja. V bistvu še nekaj zanimivo, no, ko si vprašal, katera sfera zajemamo s tem, ne? pri tem projektu sodelujejo tako science centri, spravi znanstveni centri, kot so na primer muzeji znanosti in tehnologije po, po Evropi in sodelujejo tudi univerze, primer iz uh, Varšave je Varšovska univerza, ki direktno sodeluje pred tem projektu, kjer so direktno vpleteni tudi znanstveniki. Uh, potem je ta velik partner je Deutsche Museum, se prave uh, Tehnične muzeje iz Minhna, kjer smo imeli tudi mi zdaj en uh, ta workshop in moram reči, da imajo prav nanotehnologiji posvečen velik del muzeja, ne? tako da pač priporočam vsem, če hočete kaj videti, pač direktno izkusiti z nanotehnologije, lahko greste če ste v Minchnu v Deutsche Museum in majo tam nekje prekazeno celo, mislim, ta Atomic Force Microscope, možno je celo uh, direktno videti, kako to deluje v živo, uh, ga imajo razstavljen in tudi deluje, vsak dan tudi analizirajo uh, pač te vzorce in tako naprej. Da. No, mislim, da ta, ta uh, ko nekako gre za te se, seven frame uh, package, ne, v bistvu gre za uh, en, eno širšo komunikacijo s, taj, s centri in uh, z univerzami, tako da v bistvu to je kar precej dobro, razširjeno. No. Tako da tudi mi smo imeli uh, možnost vstopa v razne, razne raziskovalne centre in uh, previriti no, to, kar smo hoteli skomunicirati. Še odgovor na v bistvu to kontinuiteto. Se pravi, to je dva in pol oziroma triletni program Evropske komisije in ko se pač ta program uh, konča, se vkinijo sredstva in se vse zaprena. Zdaj, kako premostiti to težavo, ne? je drugo vprašanje, ki bi mogoče dalo odgovor potem uh, tudi tebi. Ne? Zdaj pa mi v bistvu, uh, ko bomo pač končali ne? s tem projektom, ne? bomo nekako uh, avtomatsko blokirani, za In uh, v tem naprej so, naprej so potem pa iskali poti, ne? kaj lahko se še naredi, da se v bistvu, ta informacija uh, gradi in širi še naprej in tako naprej, da, v bistvu, da se nekar ubije, ne, kaj, ta, kaj, ta, ta program. Ne, prav ta, da smo mi naredili to platformo, ne. Prav mi jo lahko naprej peljamo, ne, in jaz mislim, da bi, da bi bili partneri verjetno samo zadovoljni, ne, če bi to naprej peljali, ne. In da bi ta kanal uh, vzdrževali in da bi pač omogočili uploadanje novih videov in novih aktiv. No, ker smo um, že na samem začetku raziskali malo pač, kako te stvari potekajo. Uh, smo tudi to stvar predvidli in moram reči, da smo eni uh, redkih, če ne celo edini, ki smo si zagotovili avtorske pravice nad vsemi videoti, ki smo jih naredili. To se pravi do zdaj, kar je bilo narejeno za komisijo, je pač imela komisija ali projekt ali kdo, kdo li je bil to koordinator uh, avtorske pravice nad ne vem, izdelkom, v tem primeru za prvidi jih ne gre za to, ostaja samim avtorjem avtorska provica, oni seveda to lahko uporabljajo v počevanje namene in tako naprej in promocijske in zagotovili smo si tudi to, da mogoče lahko obdržimo to platformo in jo mogoče peljemo naprej. Zdaj, v katerem smislu in kakšnem obsegu to bo treba še videti sigurno, ampak nam je interes, da mogoče Če zdaj sprožimo debato o tem, da se ta stvar pelje tudi naprej. Z ali brez Evropske komisije, ne? ne zdaj, v bistvu mi tudi normalno v vseh teh pogovorih, ki smo imeli tudi z nas, so nekaj smo bili na Štefanu, smo gledali pince, pinceto, povabljenje njihove simpozije, tako naprej. Zdaj, v bistvu mi prvič tega pristopa do mlajših se ne moramo dovoliti potem bi bil, zakaj je tako velik, da ne bi mogli pristopiti na teh izdelavi video. Se pravi, zakaj je, je tako majhna ne mora operirati, zakaj, zakaj, zakaj. Ne? Se pravi, zdaj mi v bistvu na nanotehnologijo, ko posplošujemo in rečemo, silvarjoni so nanotehnologija, ne? čeprav niso in nekaj, kar je živno rabiti, kot dim cigaretni in tako naprej, ne? ki ni nanotehnologija, ampak obstaja, prestaja, ne? je na nivoju recimo takih delcev in tako naprej, mi to posplošujemo z namenom, ko govorimo o temu, ne? se pravi, govorimo tudi v smislu industrije, Denes industrija na televiziji oziroma farmaceuti nam govorijo, v to in to kremo, smo pač eh, uložili znanje iz nanotehnologije, ne? se pravi, tudi oni lažijo. Ne? V bistvu mi moramo biti saj v, v, na nivoju, kjer v bistvu te leži konfron, konfrontiramo nekako, se pravi, če je silver ion deklariran iz strani proizvajalca kot nanotehnologija, jo bomo tudi mi označili kot nanotehnologijo, ki je pač to, to ali pa ono drugo, ne? poskušamo, poskušamo del, delovati v, v, v nekom namenu ravnovesja. No? Tako, mislim, se mi ni, ni, nismo kompetentni za to ravnovesje, ne? ampak če nekdo reče, da je nekaj dobrega in tisto nekaj, se ne ve točno, kaj je, ne? lahko mi rečemo tudi, v bistvu, vse legitimno je, da rečemo, da je tisto nekaj, kar ne vemo, kaj je in slabega. Ne? Pravi, če imamo vse neko ravnovesje, boljško med samo dobro oziroma samo slabo. Ja yes, sej, In kar se tiče no, nanotehnologije, ne, nanotehnologija je, je bila prisotna že toliko prej. Ne, če problem je edino ta, da se niso zavedli, da so naredili nanotehnološki proces ne, ali pa da so naredili nek poseg. Naprimer, če pogledaš izdelovanje vitraž ne, v srednjem veku, to je čista nanotehnologija. To operira na nivoju nanodelcev s temperaturo in snovmi ne, in spreminja barvo snovi s pomočjo pač na nano strukturo, Ali pa črnilo, ne, to indijski indijsko črnilo, veš kako je nastalo. Ne, ja. počakajte. Ja, ampak je v bistvu narejeno na, na nivoju nano in je tehnologija je, kadar nekaj mi manipuliramo, no. To. to lahko se veja, da smo, ja, si, si. No, No, se v bistvu to ni, to, kar si ti delal, v bistvu, kar si rekel, pač kritika na to, kar, mi go, kar smo mi po, pokazali, ne, je prav ta, da v bistvu, uh, mi, uh, kot je rekel Tomi, poskušamo to spraviti v neki jezik, ki je uh, razumljiv, ki je viden, no, tistim, ki se s tem ne ukvarijo. In, zdaj, če in ti rečeš, da to, kot prvo sem prej rekel, ni vidno, ne, to je že prvi problem, ne, ne morajo vizualizirati. Drugi problem še rečeš, da ni, nis, ni, ne moreš razmišljati o tem, ne, pol, pol si končal, ne. Ja, ampak kokko, ne, če če nasmeješ, ne, ne. Ne, ampak na primer uh, se to je pravo, no to je treba delat, ne.